Harmadik fejezet KALLUM Rémesen sok munkám volt, mint mindig. Az igazgatók szerették a kimerülés határáig fokozni a beosztottak terhelését. Igazság szerint talán éppen emiatt maradtam a Tyson kreatívnél, a szakmai gyakorlatom óta. A fiatal munkatársak könnyen pótolhatók, és ha valakinek sikerül életben maradnia addig, amíg előléptetik, az állandó nyomás az illető életének részévé válik. A tyson én voltam az összekötő, a kreatív és az üzleti részleg között. Amikor egy új munka volt láthatáron, én intéztem el a telefonhívást, később én mutattam be az anyagot. Jó voltam ebben, átkozott túl jó. Szerettem egy egész szobány öltönyös alak előtt állni, és azzal próbálkozni, hogy rávegyem őket valamire, és legalább ennyire szerettem azoknak a kampányoknak a levezénylését, amelyek során a fogyasztók véleményét kellett befolyásolni. Van valami nagyon addiktív mások gondolkodásának befolyásolásában és átalakításában. Gyakran eltöprengtem, mi lenne, ha vallásos lennék. Tuti, hogy tévés hittérítőként dolgoznék, és abból gazdagodnék meg, hogy megtérítem az embereket, elfogadtatom velük a gondolkodás módomat. Miután megszereztünk és bebiztosítottunk egy-egy megbízást, az én dolgom irányítani a munkafolyamatot, egészen addig, amíg kifizetése kerül az utolsó számla. Én vagyok az, aki kemény üzeneteket küldözget lefelé és optimista beszámolókat felfelé. Az én munkám elküldeni az e-mailt, amiben törlésre kerülnek a kampányok eredetileg betervezett részletei, és én rúgom ki a grafikust, aki munkaidőben a fórumokon cseveg, én jelentem be a vezetőség döntését, hogy bevállaljuk a dohányipari cég megbízását. A pályafutásom alatt volt olyan időszak a Tysonnál, amikor képes voltam úgy elsétálni a Liftől a sarokirodámban lévő íróasztalomig, hogy közben egyetlen ember sem mosolygott vagy köszönt rám. Sosem haverkodni ártam a munkahelyemre, valószínűleg ez az oka, hogy csupán egyetlen barátom van ott. A neve Carl Dixon, ő az egyik vezető designer és mindent összevetve nagyon rendes pasi, az én munkahelyi jangomat kiegészítőjén. Közkedvelt, mindenkivel barátságos, képes megjegyezni az emberek életével kapcsolatos részleteket, és élvezi, hogy cseveghet velük a vízautomatánál. Még meg sem száradt a tinta a diplomáján, amikor a Tysonhoz került, nagyjából ugyanakkor, amikor én. Az elmúlt 18 évben egymás mellett másztuk meg a ranglétrát. A marketing kreatív oldalán élt. Valószínűleg azért sikerült összebarátkoznunk, mert közvetlen módon sosem voltunk egymás vetélytársai. Szerintem abban az esetben, ha annak idején ugyanarra a pozícióra vagy munkára pályázunk, a jó viszonyunk pillanatok alatt megszűnt volna létezni. De nem így történt. Ezért már majdnem két évtizede jóban voltunk. Igaz, a munkahelyünkön kívül ritkán láttuk egymást azután, hogy megnősült és apa lett, mégis közelebb állt hozzám, mint a két öcsém. Amikor az időbeosztásunk engedte, volt egy reggeli rituálénk. Valamikor kilenc és fél tíz között találkoztunk az irodán bejáratánál lévő nevetséges növénynél. Egy műanyag pámafa volt, műanyag tartóban. Valaki ezzel próbálta kellemesebbé tenni a környezetet, számomra azonban az összes olyan dolgot képviselte, amit frusztrálónak tartottam a Tysonnál és a munkámban. Nem nőtt, elpusztulni sem tudott. Úgy tűnt, mintha semmi más funkciója nem lenne azon kívül, hogy kitöltse a teret. Azt hiszem bizonyos értelemben véve ez volt a legtökéletesebb hely arra, hogy találkozzak az egyetlen munkahelyi barátommal. A plastik növény mellett volt egy lépcsőház, ahogy lesétáltunk, tíz lépcsőforduló nyit Kárlal, hogy lejussunk az épület alsó szintjén működő kávézóba, megbeszélhettük a napi híreket, a munkával vagy bármimással kapcsolatos ügyeket. Kárl már boldog férj volt, de régebben előfordult, hogy együtt mentünk be a városba munka után, azután meg reggel a növénynél találkoztunk, hogy szánalmasan sekies storikat meséljünk egymásnak a nightclubok világáról. Azóta mindketten felnőttünk. Kárból szerető férj és apa lett. És én is. Leginkább azért, mert a munkám elvette az összes időmet, és így már nem volt időm fiatalos szórakozásra. Egyébként, meg ha eljutottam vacsorázni egy nővel, vagy esetleg tovább is, már elég éret voltam ahhoz, hogy ne dicsekedjek vele. A utáni reggelen azonban a szavak vulkánból kiömlő lávaként hagyták el a számot. Tegnap este találkoztam egy csodás nővel. Az ajtó még be sem csapódott mögöttem, ahogy kiléptem a lépcsőházba. Kárl ment elől, már éppen bele akart kezdeni a hosszú, lefelé vezető sétába, de hátrafordult és hitetlenkedéssel, vegyes csodálkozással bámult rám. Egy csütörtöki napon? nevetett fel hangosan. <gül> nem kellett volna otthon dolgoznod? Elindult lefelé, én pedig behúztam az ajtót és követtem. A kompon találkoztam vele. Nem viselt cipőt. Megkérdeztem, hogy miért, és beszélgetni kezdtünk. Elmentünk vacsorázni, és úgy egymásra hangolódtunk, amennyire nem is képzeltem, hogy lehetséges. Utána felmentünk hozzám. De mire felkeltem, már lelépett. Ahhoz képest, hogy végre megtört az átok, nem tűnsz boldognak. Káprázatos volt, okos és szellemes. Úgy jó, ahogy van, de egyszerűen eltűnt, amíg aludtam. Nem mondhatod, hogy te sosem léptél még le, vonta meg a vállát Kárl. Lefeküdtetek egymással, és nem kellett átélned a kínos reggelt. Ez nekem nyerőhelyzetnek tűnik. Eltekintve attól, hogy nincs meg az elérhetősége, amit azért nem hagyott meg, mert nem akar felőlem újra hallani. A szavaim visszhangzottak a lépcsőházban, így megállapíthattam, milyen sértődöttem beszélek. Ahogy befordult az egyik emeleti lépcsőfordulón, láttam, hogy Kál vigyorog. Szerintem valakit legyőztek? Kösz, hogy rámutatsz. Ekkor már nyíltan duzzogtam, nem is tudtam volna titkolni. Keres rá a neten. Ezt munkába menet már megtettem a telefonomon. A Lailach Owens nevű ügyvéd profilja meglepően semmit mondó volt, vagy álnevet adott meg. Az volt a gyanúm, hogy az utóbbiról van szó. Egy másik kereséssel gyorsan rátalálta arra a nagy felháborodást kiváltó ügyre. A média részletesen beszámolt, a Shelley Beach-en álló fa megmentéséről, felsorolta az ügyben résztvevő ügyvédeket, de az ő nevét nem említették sehol. Ez túl rejtélyes az ízlésemnek. Hazudtam. Akkor azt tervezed, reménykedni fogsz abban, hogy ismét belebotlasz a kompon, ő pedig nem ugrik le a fedélzetről, hogy elmeneküljön előled, és a szörnyű szexuális teljesítményed elől? Az ágyban nagyot alakítottam. Egyébként tényleg valami ilyesmiről van szó. Pontosan ezt akartam tenni. Igazából már megterveztem a következő lépést. Az egyetlen közös bennünk Lailahal az volt, hogy naponta közlekedtünk a kompon, vagyis a lehető legtöbbször kellett utaznom, hát ha ismét összefutok vele. Egy telefonszámmal vagy valódi névvel könnyebb lett volna a dolog, de ezek hiányában csak a türelmemre hagyatkozhattam. Napközben a gondolataim visszatértek a vele folytatott beszélgetésre, eszembe jutott, az is szóba került, hogy meglátogatom az egyik köcsémet. Megnyitottam az e-mail fiókomat, és láttam, hogy megfogalmazzak egy üzenetet Ednek. Volt egy sógornőm, akivel sohasem találkoztam, és akinek a nevére sem emlékeztem. Természetesen meghívtak az esküvőre, de szélszerű szerelem volt az övék, és csupán néhány héttel az esemény előtt szóltak. Halványan derengett, hogy próbáltam átszervezni a tennivalókat a munkahelyemen, de aztán rájöttem, hogy ez nem fog menni. Ezért e-mailben tudattam Eddel, nem tudok elmenni. Ezt követően még ritkábban kommunikáltunk egymással, mint korábban. Ed, szeretnélek meglátogatni és találkozni Lizett, Suzett a pokolba. A kedves feleségeddel, mikor jó nektek? Elküldtem az e-mailt. Ed szinte azonnal válaszolt és felvetette, hogy pár hónap múlva megnézhetném az európai telet. Örültem, mert ez az időpont elég távol volt ahhoz, hogy el tudjam halasztani a következő lépést. Továbbítottam a levelet Williamnek, a Melbourneben élő öcsémnek, azzal a nem túl konkrét megjegyzéssel, hogy valamikor beszélhetnénk telefonon, és talán együtt mehetnénk Franciaországba. Úgy éreztem, hogy aznap délelőtt már csináltam valamit, ezért elégedetten összecsuktam a laptopomat, és elmentem ebédelni. A munkahelyem közelében van egy föld alatti bevásárlóközpont, szinte mindig annak a büférészén szoktam menni. Közben általában újságot olvasok. Nem igazán tudom, hogy aznap miért tettem másképp. Emlékszem, kéker ragyogott az ég, amikor kiléptem az irodaházból, és elindultam a bevásárlóközpont felé, ezért úgy döntöttem, inkább elvitelre kérem a kaját. Gondoltam, végig sétálok a George Streeten és keresek magamnak egy napsütötte helyet a Martin Place-en. Volt ott pár kisebb fa is, ezekről ismét lánylák jutott eszembe. Azon tűnődtem, miért nem keltett fel, mielőtt elment. Mondtam valamit, amivel megbántottam. Biztos vagyok benne, ő is érezte, hogy létrejött közöttünk valami. Vagy talán tévedtem, esetleg újra felbukkan, ha olyan kedve támad. Talán egyik este majd meghallom a kapucsengő hangját, ő pedig ott fog állni az ajtó túloldalán, mintha ha el sem ment volna. Amikor megláttam kiszállni a taxiból, átfutott a fejemen, hogy csak oda képzelem. Közel ötmillió emberi a szídniben. Nem lehet a szerencsém, hogy két egymás utáni napon összefussak vele, véletlenül. De mégis ott volt, egy saroknyira az irodámtól. Sötét szürke kosztümöt viselt, a haját ezúttal is túl feszes konyba fogta össze. Kiszállt a taxiból, és sietősen az egyik épület előcsarnoka felé indult. Lá! A szeme elkerekedett, ahogy felém fordult, és láttam, hogy mély lélegzetet vesz. Nem igazán tudtam meghatározni, mit fejez ki az arca, de az biztos, hogy nem örömet. Ha tippel nem kellett volna, biztos azt mondom, inkább bosszus. Hirtelen nyomást éreztem a gyomromban. Valami olyasmit mint amikor a repülőgép minden előzetes figyelmeztetés nélkül csérbe kerül. A társai, egy fiatalabb férfi és egy nő, előléptek a taxi mögül, bizonytalanul megtorpantak mellette. Körülöttünk tovább nyűsgött a város, autók dudáltak, motorok berregtek, de én csak őt láttam, és csak arra tudtam gondolni, ha mégis abban az átkozott büfében ebédelek, Elszalasztom ezt a rettenetes, mégis csodás pillanatot. Várjatok meg az ülésteremben. A hangja éles volt. A kollégái némán engedelmeskedtek. Egyedül maradtunk, legalábbis úgy éreztem, bár a George Street a legforgalmasabb utca az egész városban. Túl hosszú ideig meredtünk egymásra. Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy Laila próbálja kitalálni, mit is mondjon. Szégyeljen beismerni, hogy a szívem hevesen dobogott? Miközben a reakcióját vártam? Nem féltem a konfrontációtól, sosem féltem. Nem a beszélgetéstől rettegtem, sokkal inkább a jéghideg elutasítástól. Egyszer találkoztam egy hölgyel egy hajón, mondtam, vagyis inkább kibukott belőlem ez a pár szó, lényegében csak azért, hogy megtörjem a hosszúra nyúló csendet. Laila felvonta a szemöldökét. Igen, valóban. Nem lepődött meg. Nem gyakorolt rá hatást, hogy ott lát. Folytattam. Csodálatos volt. Életem legjobb estéje. Azután az illető eltűnt. Ez egy borzasztóan szomorú történet. És nem is ez a legszomorúbb benne. Szinte biztos, hogy hazudott nekem a nevét illetően. Ó, a néember! Lailach nem tagadott semmit, és zavarba sem jött attól, hogy rájöttem a trükkére. Színlelt együttérzéssel csettintett a nyelvével. Milyen szörnyű lehet magának? Remélem kiheverte a megrászkóttatást. Ezt egyelőre nem tudhatom. Elalvás előtt még mindig sírok, de legalább újra eszem. Mondja Mr. Hívhat Mr. Magányosnak. Feleltem. Rájöttem, hogy benne van a játékban. Vagyis annak ellenére, hogy elutasítóan összefonta a melkasának karját, miközben a szája vékony vonallák eskenyedett, teljesen azért nem zárta be előttem az ajtót. Mr. Magányos, árulj el, ön és ez a lenyűgöző nő csodás közös jövőt terveztek? Abban reménykedtem, hogy legalábbis fontolóra vesszük egy ilyen jövő esélyeit. Lailah a homlokát ráncolta. Biztos, hogy maga nem ügyvéd? Miért léptél le? Hallottam a frusztrációt a hangomban, és tudtam, figyelnem kell erre. A beálló csend rövidebb volt, mint az előző, de sokkal kínosabb, mivel Laila szemlátomást azon tépelődött, hogyan szabadulhatna meg tőlem. Mondtam, hogy ma tárgyalásom van. Korábban kellett eljönnöm, hogy felkészüljek, mert az estét messzelenül töltöttem veled a hogy a periratokat olvastam volna. Miért mutatkoztál be hamis néven? Minden férfinak álnevet adok meg, akit komponszedek fel. Így könnyű elkerülni őket, ha többé nem akarok találkozni velük. Rám egy olyan elbűvölő mosolyt, amiért képes lettem volna azonnal megbocsájtani neki. Ott helyben. A szavai azonban nagyot ütöttek rajtam. Nem akartam ilyen könnyeden folytatni ezt a beszélgetést. Válaszokat szerettem volna kapni. Ezzel most azt mondod, hogy többé nem akartál látni? Nem ezt állítottam, javított ki óvatosan Lájlá. Csupán azt mondtam, hogy álnevet adtam meg arra az esetre, ha nem akarnálak újra látni. Nagyon kellemes estét töltöttünk együtt. Most az ügyvédet játszod? Kállum, sóhajtott türelmetlenül. Nem az a típus vagyok, aki szeret kapcsolatban élni. Gondoltam, úgy oldom meg, ahogy a septapaszok letépését szokták. Egy pillanat alatt végzek, és kész. A nap túl gyönyörű volt egy olyan várhatóan fájdalmas beszélgetéshez, mint ez, mégis észrevettem benne a szépséget. Akkor már hosszú ideje a napok, a hetek, a hónapok, talán az évek is monotonná váltak, egymásba mosódtak. Ez a nap azonban más volt, mint a korábbiak. Az egyformaság köre megtört. Rá akartam erre mutatni Lailachnak, Szerettem volna lenyűgözni mélyen szántó gondolataimmal, de tudtam, az esélyért harcolok, hogy megoszthassak vele ilyen dolgokat, és ő is megoszza velem a gondolatait. A lehető legtöbbet ki akartam hozni ebből a nőből és ebből a beszélgetésből, legalább annyit el szerettem volna érni, hogy megbeszéljük időnként együtt kávézunk, vagy annyit megígérünk, hogy egymásra mosolygunk, ha megint látjuk a másikat a kompon. Ennek a találkozónak úgy kellett véget érnie, hogy megmarad a remény, továbbra is kapcsolatban állunk majd. Így kellett történnie. A tekintetét a mellettünk lévő forgóajtóra szegezte, és én oda pillantottam. Davis McNally. Itt dolgozik? Vagy csak ide jött megbeszélésre? Elérkezett az ideje, hogy más oldalról közelítsen meg a problémát, mielőtt besiet azon az ajtón, és örökre eltűnik az életemből. Szerintem, mondtam halkan, megijettél. Egy kicsit, ismerte be könnyedén. Ismét meglepődtem, ő pedig csak megvonta a vállát. Már mondtam, nagyszerű esténk volt. Nagyon összehangolódtunk, és igazad van, korábban még senkivel sem passzoltunk ennyire, de, mint már említettem, Kallum vett egy mély levegőt. Nem vagyok az a kapcsolatban élő típus. Nos, Laila, Elhallgattam. – Tényleg, lájla ha neved? – Habozott, én pedig úgy döntöttem, hogy folytatom. – Alkut ajánlok. – Gyere el velem vacsorázni, aztán békén hagylak. – Egyszer már együtt vacsoráztunk. – Még egyszer gyere el. – Békén hagysz, nincs is más választásod, mert nem tudod, ki vagyok. – világított rá. – Gyakorlatilag ez az alku semmit sem ér, mivel már megvan, amit felajánlottál. Nem, most komolyabb bindokokat kell felsorakoztatnod. Áruld el, miért vacsorázzak veled még egyszer? Mert meg akarlak ismerni. Így vagy úgy, de egész hátra lévő életemben azon fogok mélázni, hogyan éreztem magam a múlt éjjel. Gondoltam. Én sem vagyok az a kapcsolatban élő típus. Utánozta enyhén gúnyorosan. Nem feleséget keresek, és nem is barátnőt. Csupán veled akarok tölteni egy kis időt. Ennyi. Nem sikerült lenyűgöznöm. Csak még egy vacsora? Csak még egy vacsora. Könyörögtem volna. Hogy beszélhet egy felnőtt férfi ilyen nyafogó hangon? Talán annyira untatsz majd, hogy a következő alkalommal, amikor egymásba botlunk a George street inkább egy busz alá ugrok, hogy elkerüljem veled a beszélgetést. A földet bámulta. Valószínűleg átgondolta az ajánlatomat. Olyan voltam, mint egy ideges gyerek, aki a beleegyezésre vár, és szó szerint visszafojtottam a lélegzetem, miközben ő mérlegelt. Egyetlen vacsora. Egyezett bele. Rámosolyogtam. Összeszorította az ajkát, és összevonta a szemöldökét. És ne legyél tapadós. Elvigyorottam. Mi az, hogy tapadós? Legyen ma este. Úgy fújta ki a levegőt, mint ha valami kellemetlen feladaton kellene túlesnünk, de hirtelen rájöttem, hogy ő is legalább olyan ideges, mint én. Ezt nem a hangja árulta el, inkább a tekintete, abból olvastam ki, ő is megkönnyebbült attól, hogy megtaláltuk egymást. Mi lenne, ha te választanál éttermet? Majd megpróbálok cipőt húzni. Rendben, bólintottam, miután lélekben vállom veregettem magam, és meg tudtam szólalni. És pontosan kivel is vacsorázom? Lájlah! mondta határozottan. Lailahal találkozol ma az öt órás kompon. Mi van, ha kitöröm a bokám, és nem tudok ott lenni? Hogyan lépek veled kapcsolatba? Küld el hozzám az egyik gonosz reklámos alatvalódat az üzenettel. Ismét a forgóajtóra nézett, és tudtam, nem erőltethetem tovább a dolgot, még várnom kell arra, hogy megtudjam a valódi nevét. De semmi gond. Türelmes leszek, amíg van esélyem. Sajnálom, Kallum. Tényleg mennem kell, egy tárgyalás szünetében vagyunk, és vissza kell térnem a csapatomhoz, hogy felkészüljünk a délutáni menetre. Látlak ötkor? Igen, mondtam. Bicentett majd belépett a forgóajtóba és eltűnt. Hosszan néztem utána, aztán olyan széles mosolyjal tértem vissza az irodámba, hogy már fájt tőle az arcom. Aznap már semmit sem akartam csinálni. Az irodám zárt mögött üsörögtem, Időnként nekiestem a létfontosságú feladatoknak, de közben hosszú álmodozási szüneteket tartottam. Amikor az óra végre négyet ütött, befejezetnek nyilvánítottam az aznapi munkát és elhagytam az irodát. Komolyan gondoltam, amit korábban Lailachnak mondtam arról, hogy Sidney feltölt energiával. A péntek délutánokban volt valami különösen inspiráló. A sok öltönyös, mint hazafelé sietett. Vagy a bárokba, a parkokba. Beleolvattam a tömegbe, és csak akkor emelkedtem ki belőle, amikor egy kirakatban virágokat láttam. Talán furcsa és régi módi szokás, de valahogy kifejezések juttatnom neki, hogy elbűvölt. Délután ötkor a komp forgó beeresztő kapujánál vártam, amikor végre felbukkant. Még messze volt az este, de az árnyékok már kezdtek hosszúra nyúlni. Hűvös szellő érkezett az öböl irányából. Lájlach kibontotta a haját, a tincseibe belekapott a szél. Ekkor, kicsit megkésve, rádöbbentem, hogy a környezetvédők nem rajonganak a vágott virágért. Ránéztem a gyorsan felém közeledő alakra, azután rápillantottam a kezemben tartott csokorra, amit megpróbáltam beledobni a legközelebbi kukába. Elkéstem vele. Lájlach ott állt előttem. Virágot vettél nekem, állapította meg. Hála az égnek, meglepően hálásnak tűnt. Milyen édes vagy, köszönöm, Kállum. Meg kellett köszörülnöm a torkom, hogy meg tudjak szólalni. Azt mondtad, lesz rajta cipő. Ez tűnt a legkedvesebbnek, amit megtehetek. Rám mosolygott, majd lábújhegyre állt, és nyomott egy ártatlan puszit az arcomra. Ahogy hozzám simult, megéreztem a samponja illatát. Citrom? Biztos valami hippis biódolog, amivel lemosta magáról az előző esti homokot és a tengeri sót. Szóval hol vacsorázunk? Remélem valami jobb helyen, mint az a múltkori gagyi. Ugratott, és ezért még jobban imádtam. Egészen véletlenül nem hagytál fel a éles stílussal? Sajnálom, de nem. Akkor a steakhouse kizárva. Abba az irányba mutattam, ahonnan érkezett, meglepetnek tűnt. A városban eszünk? Készülj fel! Lenyűgözlek! Találtam egy vegetáriánus éttermet Surrey Hillsben, ami kapott pár jó értékelést az interneten. Taxival mentünk. A hátsó ülésen Lailah a napjáról csacsogott. A kemény lány, akibe belebotlottam a George Streeten már eltűnt, a helyére ismét az a szabad lélek került, aki oly nagy hatást gyakorolt rám előző este. A jog olyan, mint egy aprólékosan kidolgozott, szabályokkal ellátott társasjáték. Ebben a játékban az embernek éveket kell tanulással tölteni ahhoz, hogy egyetlen lépést tegyen, és időnként hónapokon át kell játszani, mielőtt bármi történne benne. Ez egy remek analógia. Jogból diplomáztam az egyetemen, jegyezte meg a taxisofőr. Valóban? És hogy jutott el a taxizásig? Nos, akárcsak a társasjátékokban, itt is vannak olyanok, akik nagyon értenek hozzá, és vannak akik kevésbé. Az utóbbiak nem tudják letenni a szakvizsgájukat, ezután vagy tíz évig az apjuk kanapéján élnek, mielőtt az öregjük úgy dönt, taxit hív nekik, és kirúgja őket, hogy álljanak végre a saját lábukra. A sofőr és lánylák felnevetett. Elbűvölt, hogy azonnal képes bizalmas kapcsolatot létesíteni emberekkel. Ez történt a kompon, az első beszélgetésünkkor, amikor egy kisebb tömeget nyert meg, és ez történt a felszolgálóval a pizzázóban, most pedig ez a fickó, meg persze ott voltam én is. Minden ember, akivel Lailach találkozott, sokkal inkább potenciális barát volt számára, mint idegen. Azon gondolkodtam, milyen lehet ennyire nyitottan élni. Még sohasem járt abban az étteremben, amit kiválasztottam, de úgy tűnt, lenyűgözi a hely. A sikerem fénye azonban gyorsan elhalványult, amikor rápillantottam az étlapra. Mi a pokol az a tempeh? Az étterem honlapja azt írta, hogy itt ausztrál vegetáriánus ételek vannak, de a fogások fele inkább görögös hangzásúnak tűnt. Erjesztett szója. Finom lehet, mondtam, és egy várándítás kíséretében összecsúgtam az étlapot. Mi lenne, ha rendelnél nekem valami olyat, amit felismerek, vagy legalább felvilágosítanál, mit eszem éppen? Az egyik ételt karfiol nevezték, ez a lehető legfélre név, mivel csak alig átsütött karfiolról volt szó, amit fűszerekbe és lisztbe mártottak különböző sült A glutén most már egészségesnek számít? Ha bizonyította, nem vagy lisztérzékeny, akkor rendben van, tájékoztatott Lailach. Az étel összességében csak elég jó volt. A társaság viszont isteni. Azt mondtad, gyerekkorodban sokat költöztél. Vetettem fel. Lailah az asztalra könyökölt, időnként az ujjai köré csavart egy hajtincset, amit aztán a vállára simított. Nyugodt volt és beszédes, és ismét élvezhettem, hogy kizárólag rám figyel. Az anyám olyan szabad lélek, amelyet máshol nem találsz. Indiában születtem, és 13 éves koromra már hét országban éltem. – Éjaj! – De ez jó! – nevetett fel nagy meglepetésemre. – Persze téged biztos megdöbbent, mister, felnőtt koromig csak egy hálószobám volt. – A megdöbbent szó rossz, inkább lenyűgöz. – Nem volt lenyűgöző. Akadt néhány nagyszerű élményem, de amikor középiskolába kellett mennem, akkor tűnt fel a szüleimnek, hogy alig tudok olvasni, és nem vagyok képes megtartani a barátaimat. A szakmádból ítélve arra gyanakszom, hogy megtanultál olvasni. Szóval azután gyorsan letelepettetek valahol. Ó, nem! – ismét felnevetett, és a boráért nyúlt. A nagyszüleimnél hagytak. Apu egyáltalán nem volt olyan könnyelmű, mint anyu, de akkorra már hozzászokott, hogy azt tegye, amit mondanak neki. És mit dolgoztak? Miből tudtak ennyit utazni? Anyu zenész, egész pontosan énekes, elég jó, de néhány éve nagy szünetet tartott. Itt-ott fellép, tanít és színházban lép fel, vagy végtelen meghallgatásokon vesz részt. Ne érts félre, elért némi sikert, de volt pár látványos kudarca is, mint például a Hollywoodban töltött idő. Egy egész éven át minden áldott nap meghallgatásokra járt, de egyetlen szerepet sem kapott. A volt, és legalább hazavozott egy kis pénzt amikor anyu nem tudott. Érdekes párosítás. Az iskolában találkoztak? Nem. Apu pár évvel idősebb volt anyunál. A nagyapám még felbérelték, hogy egy tavaszon át gondozza a gyümölcsöst, akkor jöttek össze. Apu szeretett dolgozni, így akárhová mentünk, talált ezt-azt, amivel keresett valamicskét. Bármilyen munkát elvállalt, még feltöltőnek is elment. És a nagyszüleid szintén hippik? Ó, oh, dehogyis! Ők amolyan földhöz ragadt emberek voltak. Egy nagy birtokon éltek, közel Gosfordhoz. Igazán csalódottak voltak a szüleim életvitele miatt, és repdestek a boldogságtól, amikor a szárnyaik alá vehettek. Ők voltak a legtürelmesebb emberek, akikkel valaha találkoztam. Nagymama addigkor repetált, míg helyt nem álltam a suliban, nagypapa pedig hihetetlenül bölcs és kedves volt. Nem mellesleg nagyon sikeres ügyvéd egy Gosfordi irodában dolgozott. Iskola után sok időt töltöttem ott, miközben rávártam, és beleszerettem a jogba. Lailah megvonta a vállát. A többi már történelem. Sokat találkozol anyáddal? Majdnem minden nap beszélgetünk, és elég gyakran járok Gosfordba, hogy megnézzem a házat. Ami azt illeti, anyuval elég közel állunk egymáshoz. Nem nehézte azért, hogy Elhallgattam, is Lailach megrázta a fejét. Nem kellett befejeznem a mondatot. Egyáltalán nem. Amikor fiatalabb voltam, akkor talán még igen, de az élet túl rövid ahhoz, hogy ilyesmiken rágódjunk. Hoztak pár hülye döntést, de az Istenit én is. Csak épp nincs gyerekem, akit rájuk tudnék passzolni. Még? Ismét megrázta a fejét. Nem lesz gyerekem. Miért? Kérdeztem. Nem voltam benne biztos, hogy akarok -e egyáltalán gyereket, de tudtam, valószínűleg megfontolom a dolgot, ha majd stabil párkapcsolatban élek. Talán, ha eljutunk odáig, megváltoztathatom a véleményét. Lailach összeszorította az ajkát, láttam, összehúzza a szemét, a tekintete éles lett, nem tetszett neki a kérdés. Nem mindenki akar gyereket, mondta végül. A legtöbben igen? Sokan meg nem. És nem kell okokat felsorakoztatni, miért dönt úgy valaki, hogy nem akar. Egyet értek. Csak azt szerettem volna megtudni, hogy mik a te okaid, vontam meg a vállam. Nem mondtam, hogy én akarok, viszont tudom, hogy én miért vacilálok. A gyerekek károsítják a környezetet. Leginkább azért, mert felnőttek lesznek, ugye? Pontosan. És úgy tűnik, már épp elég felnőtt van a világon. És nem csak erről van szó. Nem tudom. Ez egy olyan döntés, amit már rég meghoztam, és elégedett vagyok vele. Mi a helyzet veled? Nem tervezem, hogy megházasodom, de ha mégis megállapodok valaki mellett, valószínűleg szóba kerülnek a gyerekek is. Vontam, meg újra vállam. De az biztos, hogy nem vagyok odaértük. Egyébként hány éves vagy? Tippej. Nos, hogy őszinte legyek, nagyon jó vagyok életkor meghatározásban, és mivel a ma este jól alakul, nem akarom megkockáztatni, hogy helyesen tippelek. Lájlá rám mosolygott. Te hány éves vagy? A negyven szebbik oldalán vagyok, bár igaz, hogy nem sokkal. Te harminc vagy? Kacagott. Ó, kérlek, ez nem volt túl meggyőző. 31. Még kilenc tipp a megfelelő irányba, és eltalálod. Huszonkettő? Kérdeztem, mire elvigyorodott. Vagyis nagyjából egy idősek vagyunk. Melyik hónapban születtél? December. Eleje vagy vége? Szilveszter. Ó, anyu azt mondaná, szörnyű párt alkotunk. Miért? A csillagjegyek miatt? Inkább azért, mert fiatalabb vagy nálam. Mikor születtél? Július 23-án. Most volt a szülinapod. Igen. Vagyis öt egész hónappal fiatalabb vagyok nálad? Akárhogy nézzük, öt hónap az öt hónap. Jelen pillanatban én a negyvennek a rosszabbik felé állok, te meg a jobbikon. Szóval, mondta és felvonta a csontos kisvállát. Nos, még egyszer vacsuráztam veled. Azt hiszem, itt a vége. Viccelsz! Reméltem, hogy igen, de az arca kifejezéstelen maradt. Aztán hirtelen elmosolyodott. Nálad vagy nálam? Nem hagyhattam ki a lehetőséget. Nálad. Ó! Úgy tűnt, azonnal megbánta az ajánlatot. Most kéne kijelentenem, hogy csak egy vacsoráról volt szó? Erre majd reggel emlékeztes. Kértem, és intettem a pincérnek, hozhatja a számlát. Lájlák lakása mellett az én felújítatlan lakhelyem putrinak tűnt. Csak pár tömnyire volt az enyémtől, de még az én otthonom egy a hetvenes években épült vörös téglásház földszintjén volt, az övé az épület tetején, óceára nyíló kilátással. Én a konyhából az utcát láttam, Lailach az erkélyéről a menlibítsen sorakozó fenyőfák tetejét. Gyönyörű lakásban élt, bár felfedeztem némi ellentmondást a modern, új tárgyak és a régi holmik között. Ragyogó fehér csempe és fényes vörös bőrkanapék, rajtuk szivárványpettyes perui takarók és párnák. Egy modern falikép díszítette az egyik falat, egy fekete-fehér nyomat, ám a maradék felületet szinte beborították, a szerűen elhelyezett, bekeretezett fotók, amelyek Lilachról készültek, meg a világ különböző tájain található idillitájakról. A bennem lakozó művész kisé összerezzent ennek a káosznak a láttán, a többi részen viszont repesett az örömtől. Ott voltam, az ő otthonában, és ez azt jelentette, hogy már tudtam, hol él. Amikor hazavittél valakit, érezted a dinamikus változást? Lájlá egyenesen a konyhába ment és két pohárral meg egy félig teli boros üveggel tért vissza. Úgy értem, hogy most itt vagy. Vendéglátó vagy szerető vagyok? Kínáljalak meg valami rákcsálnivalóval? Vagy tépjem le rólad a ruhát? Tedd, amihez kedved van. Mondtam, annyira nyugodtan, amennyire csak tudtam, azután, hogy ilyen elképesztő fantáziaképet vetített elém. Laila elsétált mellettem a fényes, vörös kanapé felé. A tekintetem végig siklott a lábán. Levetted a cipőd? Persze, letette az üveget az asztalra, majd az ellalakú kanapé sarkába kuporodott. Te nem veszed le otthon a cipődet? De igen, csak... Elnevettem magam és megráztam a fejem. Észesen vettem, mikor rúgtad le magadról. Általában két dolgot csinálok, amikor bejövök az ajtón, tájékoztatott. Kibújok a cipőmből és a melltartómból. Csak amiatt nem tettem most meg az utóbbit, mert úgy gondoltam, hogy majd te akarod. Ez nagyon kedves tőled. Igyekszem. Nos, a tegnap este nagyon klassz volt. Leültem mellé a kanapéra és a boromért nyúltam. Az volt. Értett egyet. Összezavarodtam, amikor reggel nem találtalak. Én attól zavarodtam össze, hogy tudsz konyha nélkül élni. Észrevettem, hogy megkerülte a kérdésemet. Egy pillanatra elgondolkodtam, próbáljam-e visszaterelni a témát a reggeli eltűnési jelenetéhez. De nem szerettem volna, hogy a beszélgetésünk kellemetlenné váljon. Az ő otthonában voltam. Nem elég ez most? Át fogom alakítani. Úgy, ahogyan Párizsba mész? Pontosan. És még miket tervezel csinálni? Neked nincs ilyen listád? Az én listámon jelen pillanatban az áll, hogy megigyem ezt a bort. Ennyit arról, hogy félbehagyom-e a dolgokat, amiket pedig megszeretnék tenni. Belekortyolt az italba, majd rám pillantott. Azt még csak-csak értem, hogy túlságosan lefoglal a munka ahhoz, hogy meglátogasd az öcsédet, de komolyan, az a lakás... Mit akarsz vele csinálni? Azért vettem meg, mert úgy gondoltam, mókás projekt lehet. Elképzeltem, ahogy a hétvégi estéimet a létrán töltöm, vagy padlódeszkákat rakok le. Aztán? Aztán megvettem a csempéket a fürdőszobába, hazavittem, és nem voltak jók. Sóhajtottam. Nem illett a színük a falfestékhez, így visszavittem mindet, és akartam pár mintát szerezni, hogy újra próbáljam. És így lett? Nem. Rengeteg mintát szereztem, de egyik sem volt megfelelő. Azután elment a kedvem a fürdőszobától, és hozzáláttam a konyhához. Azt akartam, hogy tényleg jó legyen. Mi értelme egy ilyen projektnek, ha nem tökéletes a végeredmény. Egyébként pedig mindenem megvan, ami oda kell. Így nem siettet semmi. Az nyűgözött le a legjobban a lakásodban, hogy valóságos katasztrófa sújtott a terület. Igazából úgy tűnik, mintha egy házépítés közepén tartanál, de egy porszem sincs sehol, nevetett fel Lájlá. Itt ne nézz szét alaposan, elborzadnál. Csak akkor mosogatok, ha már nincs tiszta tányérom. Úgy tűnik csupán a nagy munkákat nem tudom befejezni. A rendetlenséget nem bírom. Gyerekkoromban volt egy rövid időszakom, amikor úgy döntöttem, hogy takarítónő leszek, ami most már vicces, mivel ezt a helyet sem tudom tisztán tartani, kuncovott Lájlá. Nagyjából hét vagy nyolc éves lehettem. Akkoriban New Yorkban éltünk, és a nőnek, akinek apu dolgozott, volt egy bentlakó házvezetője. Apuval mentem munkába, és mi alatt ő a kertet gondozta, én a hatalmas házban ültem, és néztem, ahogy a házvezetőnő serénkedik körülöttem. Mindig port törölt. A bejárati ajtótól kezdve, és egész héten port törölt, majd a következő újra kezdte. A ház a mi lakásunkhoz képest kasténak tűnt, és a leggyönyörűbb dolgokkal volt tele, amiket valaha láttam. El nem tudtam képzelni, hogy lehet annyi pénzem, hogy magamnak vehessek ilyen tárgyakat, ezért arra gondoltam, ha szerzek egy házvezetői állást, akkor legalább láthatok hasonlókat. A lakásod nagyon szép, mondtam. Ha megtehetnéd, szeretnél visszamenni az időben és látogatóba elhozni a 7 éves lájlát. Biztosan lenyűgözné. Kizárt. Maradjon csak ott, ahol van. Lájlá erőteljesen megrázta a fejét. Nem akarom, hogy a hét éves énem rájöjjön, mennyire törékeny az élet, hogy azok a gyönyörű dolgok sem teszik elégedetté az embert. Azt sem akarom, hogy megtudja, milyen viharos lesz számára a következő pár évtized. El tudod képzelni, mennyire ártatlannak kell lenni ahhoz, hogy azt hidd, egy alul fizetett házvezető női munka a világ legjobb állása. Semmiért sem akarnám elveszíteni azokat a pillanatokat, a gondolatok egyszerűségét, semmiért sem. Azok az évek a legjobbak közé tartoznak. Rám nézett, vizsgálgatni kezdett. Amikor hét éves voltál, arra vágytál, hogy marketingguru legyél? Nem, fintorogtam. Ismerős az, hogy gyerekkorodban mindenki azt kérdezi, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Én utáltam ezt a kérdést. Mindig úgy éreztem, hogy a felnőttek gúnyolódnak velem. Tudtam, hogy nem lehetek űrhajós, tűzoltó vagy autóversenyző. Nos, akkor mit akartál? Őszintén. Belenéztem a bor bordó mélyébe, majd ismét Laila kék szemébe. Ez kicsit kínos, de fotós akartam lenni. Apu egy újságnak dolgozott. Néha meglátogattam, és a fotósok hagyták, hogy megnézzem a gépüket. Azt gondoltam hogy ez az egyik legrejtélyesebb technológia, képes megragadni és örökre megőrizni a pillanatot. Jézusom, megijesztettél! meresztette a szemét Lailah. Azt hittem, azt fogod mondani, hogy sorozatgyilkos akartál lenni, vagy cirkuszi bohóc. A fotózás igazán nem kínos. Miért nem csináltad ezt? Valamilyen szinten megtettem. Az egyetemen fotó és vizuális művészetre jártam. Csak ez nem egy hasznos karrier, ugye? A legtöbb ember művész akar lenni, de megélni belőle, felnőttnek lenni több annál, mint fizetni a számlákat, a saját életedet kell kialakítani. Ez a két dolog nem zárja ki egymást, ráncolta a szemöldökét Laila. Kialakíthatod a saját életed, és elhagyhatod minden egyes alkalommal, amikor megérkezik a villanyszámla, vagy kifizeted a számlákat, és kihagyod az életed. A szüleim a házasságuk nagy részében úgy rökködtek akár a gondtalan pillangók, de egy valamit állíthatok. Rohadtó fantasztikus életük volt. Valóban fantasztikus volt. Biztos vagyok benne, hogy hiányzott az otthon stabilitása. Nem volt otthonom. Lájlá felnevetett és úgy mozdult, hogy nekem dőlve kinyújtsa a lábát. Hosszú vörös haja a karomra és az ölembe omlott. Akár egy takaró. Mondhatjuk úgy, hogy az úton születtem. Nem tudtam, mit jelent gyökeret verni valahol, mit jelent megállapodni. Sokszor meglátogattuk a nagy szüleimet Goszfordban, de akkoriban még alig ismertem őket. Ezt el sem tudom képzelni, ráztam meg a fejem. Amikor a szüleim meghaltak és az öcsimmel eladtuk a házat, úgy éreztem, mintha elvesztettem volna egy részemet, mintha az lett volna a horgonyom, és aztán elragadtak a hullámok. Van valami igazán gyönyörű abban, ha van egy hely, amit otthonodnak nevezhetsz, értett egyet Lájlá. De az inkább egy bázis, ahová visszatérhetsz, nem annyira horgony. Aljók csak az utazások alkalmával használják a horgonyt, nem? Nem lehetsz mindig úton. Ó, dehogy nem, motyogta Lájlá. Az élet egy hosszú út, mindig tartanod kell valahová, különben megrekedsz. Csend támadt. A gondolataim a közösen megosztott pillanatra terelődtek. boros borospohara üres volt, és már sokat ittunk az étteremben is, de furcsa módon sokkal jobban megrészegített a beszélgetés, mint az alkohol. Nem emlékeztem olyan esetre, hogy valaha is így beszélgettem volna egy nővel, ennyire belelazulva a társalgásba, csak hagyva, hogy szabadon áramoljanak a szavak. De még ha a szavak el is fogytak volna, Elégedett voltam azzal is, hogy ott ülök vele, és várom a következő lépését. Volt már rád valaki ilyen hatással? Milyen hatással? Olyan érzésem van, hogy egy kisebb fajta hurrikán támadt, és két vacsora alatt elértett, hogy elmondok neked minden apróságot, amit az életről gondolok. És ez jó esik? Azt hiszem. Az ujjaimmal finoman végig simítottam a haját. Lassan lecsúszott az ölemből, és leállította a poharát a padlóra. Felém fordult, a kezét a vállamra tette, a szemébe néztem, ő pedig az enyémbe, és ekkor kitört belőlem a kis hitűség. Nem untatlak? Lailah előrehajolt, és gyengéden hozzáérintette az ajkát az enyémhez. Nem vagy unalmas, suttogta mosolyogva. Legfeljebb egy kis idegesítő. Újra megcsókolt, ekkor hosszabban, és ez enyhítette sértő szavait. És talán kicsit előítéletes, amikor olyan emberekkel találkozol, akik nem szeretik a cipőket. A következő csók még hosszabb volt, még mélyebb. Amikor elhúzódott a számtól, a homlokát az enyémhez szorította, lehúnyta a szemét, és halkan azt csúgta: Bár alig ismerlek, azt azért érzem, hogy ennél még több van benned. Hogyan találhatnám ezt unalmasnak? Előtte ébredtem, és azonnal rájöttem, abban, hogy Lájlák lakásán kelek fel, az a legjobb, hogy nem tud elszökni előlem sehová. Amikor megmódszant a karomban, és láttam, hogy a szemhéja megrebben, el tudtam képzelni, hogy hátra lévő életem minden napján így ébredek majd. Szeretlek, suttognám, ő pedig visszasuttognál szót, és megosztoznánk egy reggeli szájszagú csókon. Lenne valami különösen szép közös életünk átlagos bensőségében, és soha többet nem érezném magam elszigetelve. Ez a gondolat megrémisztett. Eltűnöttem, honnan is jöhetett? Lailah gyönyörű, csodálatos nő. Sok hozzá hasonlót ismertem már, de sosem jutott eszembe, hogy bármelyikük mellett meg kéne állapodnom, főleg nem egy-két éjszaka után. Hogy a kellemetlen érzést száműzzem. Röpke jó reggelt puszit leheltem Lailah arcára, és megkérdeztem. – Hogy aludtál? – Mint a bunda. Nyújtózkodott, és rám mosolygott. – Annak ellenére, hogy horkolsz. – Biztos vagyok benne, hogy te voltál. Anyaszült mesztelem voltam, nem tudtam elrejteni a pirunkodásomat. – Igen mélyen aludtam. Olyan mélyen, mint már rég nem. – Ne szígyeld! – Persze, ha a szomszédok panaszkodnak, akkor zavarba jöhetsz, és valószínűleg szólni fognak, mert hangosan horkolsz. Csak évődődött velem. Megcsókoltam a homlokát. Mit esznek a vegánok reggelire? Hé! Hey, a vegánok nem egy másik fajhoz tartoznak. Mi is eszünk, nem csak reggel, hanem a nap minden szakában. Hadd zuhanyozzak le, és összeütök egy kis hamis békönt. Kiültünk a teraszra. Előző este a sötétben nem láttam az ott termesztett, különböző fonnyadsági állapotban lévő erdőnyi gyógy és fűszernövényt. Némelyik nem egyszerűen kiszáradt, hanem már komposztálódni kezdett. Különböző méretű és színű cserepek foglaltak el minden létező helyet, még a balkon peremére erősített két hosszú szürke virágládába is jutott belőlük. Nem örököltem apu növény szeretetét, és nincs itt Leon és Nancy, hogy gondozzák őket. Sóhajtott fel Lailach, amikor rákérdeztem, hogyan állította elő ezeket a csontvászszerű kórókat. Leon és Nancy? A Gosfordi házam gondnokai. Eszméletlenek. Ha ők foglalkozni kezdenének ezekkel a lepukkan növényekkel, napokon belül szüretelhetnénk róluk. Mi az igazi neved? Ez csak úgy kicsúszott a számon, de túl kíváncsi voltam, és túl nagy lett a nyomás. Eredetileg úgy terveztem, majd finoman teszem fel a kérdést. Megkavarta a kávéját. Nem értettem, hogy erre mi szükség, hiszen nem volt benne cukor, csak egy kis mandulatej. A kavargás túl hosszú időre nyúlt. Végül felnézett rám. Sahuáj Ríz Delilah McDonald. Szír, szá? Próbáltam úgy kiejteni a nevét, ahogy ő, de idegenül hangzott a számból. Jelentőség teljesen rám nézett. Hát erről van szó. Gál név. Betűzve S-A-O-I-R-S-E. Ami oké, ha Dublinban élsz, mert ott ez egy átlagos név, de nem ott vagyunk, és ennek ellenére, hogy öt percenként költöztünk, nem is jártunk felé. Így aztán életem első két évtizedét úgy töltöttem, hogy Sao iris szólítottak, ami meg sem közelíti a pontos kiejtését. Sao Iris nevettem fel. Honnan jött ez a név? Apám ír, az anyját hívták Száhuáj Ez a nagymamám már azelőtt meghalt, hogy én megszülettem volna, így a szüleim azt gondolták, jó név lesz, bár szerintem anyu eléggé hamar megbánta. Emlékeim szerint mindig is Lailachnak szólított. Száhuáj Ismételtem meg ez alkalommal helyesen. Gyönyörű név. Mhm, uh -huh. ráadásul szabadságot vagy valami ilyesmit jelent. Nem utálom, sőt a munkában még mindig ezt használom. Azt mondtad, a vezeték neve Dóvenc. Anyu leánykori neve, a nagyszüleim vezeték neve. Maggódtam, hogy lenyomozol, és nem voltam benne biztos, hogy akarom. Ami azt illeti, egyáltalán nem vágytam rá, hogy megkeres. És miért változtattad meg a véleményedet? Ki mondta, hogy megváltoztattam? Ez alkalommal Lailahon volt a sor, hogy nevessen. Csak napszemüveget és köntöst viselt, de abszolút lazának tűnt. Nem tudom, kállom. minden nagyszerű. Az elmúlt esték csodálatosak voltak, de semmi sem változott. Nem keresek parátot. Egy pillanatra elgondolkodtam ezen. Előttünk a partot hullámok nyaldosták, a hangjuk betöltötte azt a csendet, ami akkor támadt, amikor sokkal tovább tűnődtem a szavain, mint talán kellett volna. Már nem számolom, hány nővel feküdtem le. Mondtam, amikor fejben megformáltam a helyes mondatot. Nem vagyok rá büszke. Azt hiszem, valamilyen szinten szégyellem is. Én voltam az, aki végigment a szégyen járaton, aki hamis nevet adott meg, aki nem telefonált, holott azt ígérte, hogy telefonálni fog. Nem állítom, hogy hiszek a házasságban, vagy a monogámiában. És mindezt csak is az őszinteség jegyében mondom, mert nagyra értékelem, hogy te is őszinte vagy. A sötét napszemüveg ellenére is tudtam, hogy engem néz. Arra gondoltam, talán több együtt töltött este után kellett volna megejteni ezt a bensőséges beszélgetést, és akkor a szégyennek morzsáját sem érezném. Nem tudom, mindez hova vezet, Lailah, de nem mennénk együtt az úton, ameddig tart. Meglepett, hogy ilyen könnyedén kimondtam, de az az igazság, hogy le kellett tennem a kávésbögrét, hogy ne lássa, remegek. Nem voltam biztos benne, hogy jól reagálnék -e, ha azt kérné, hogy menjek el, és ne keressem többet. Most rajta volt a sor, hogy egy fájdalmasa hosszú pillanatig csendben üljön. Ez alkalommal az óceán nem töltötte meg a csendet. Valahogy védtelennek éreztem magam, mintha veszélyben lennék. Végül Lailah előre nyúlt és megszorította a kezem. Ettől a legszívesebben cigánykereket hánytam volna a teraszon örömömben. Rendben, mondta lassan. Haladjunk napról napra.